פרק ג. נבוכדנצר מלכה עבד צלם דידאחיו, רומה אמין שיטין, פטייה אמין שיט, אקימה בבקעת דורה במדינת בבל. ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש, לאחש דר פניה, סגניה ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה, בכל שלטוני מדינתה. למתי לחנוכת צלמה, דהקם נבוכדנצר מלכה. בדין מתקנשים אחשדר פניה, סגניה ופחבתה. אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה, בכל שלטוני מדינתה. לחנוכת צלמה די הקים נבוכדנצר המלכה, וכימין לא כובל צלמה די הקים נבוכדנצר. וחרוזה כרה וחיל, לכון אמרין עממיה ומיה ולשניה. בעידנה די תשמעון קל קרנה משרוקיתה, כתרוס, סבחה, פסנתרין, סום פוניה, וכל זני זמרה, טיפלון ותסגדון לצלם דאווה, דהקם נבוכדנצר מלכה. אומן דילה יפל ויסגוד, בה שעתה יתרמה, לגו אתון נורה יקידתה. כל כבל דנה בזמנה, כדי שמעין כל עממיה, כל קרנה משרוקיתה, כתרוס, סבכה, פסנתרין, וכל זני זמרה. נפלין כל עממיה ומיה ולשניה, שגדין לצלם דהווה, דהקים נבוכדנצר מלכה. כל קובל דנה בי זימנה, קריבו גוברין כשדאין, ואכלו קרצי הון דיהודיה. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה, מלכה לעלמין חיי. אנט מלכה, סמתה תאם, דיכול אנש, די ישמע, קל קרנה, משרוקתה, קטרוס, סבחה, פסנתרין, וסופוניה, וכל זני זמרה, ייפל ויסגוד לצלם דהווה. ומנדילה ייפל ויסגוד, יתרמה לגו אתון נורה יקדתה. איתי גוברין יהודיין. די מנית יתכון על עבידת מדינת בבל, שדרך מיישך ועבד נגו, גבריה אילך, לה שמו עלך מלכת תאם, ללהך לה פלחין, ולצלם דהבה, די הקמתה לה סגדין. בדין נבוכדנצר, ברגז וחמה, אמר להייטיה, לשדרך מיישך ועבד נגו. בדין, גבריה אילך, הייתה יו קדם מלכה. ענה נבוכדנצר, ואמר להון, הצדה, שדרך, מישך ועבד נגו, ללהי, לה איתי חון פלחין, ולצלם דהווה, דהקמת, לה שגדין, כען הן איתי חון עתידין. די ועידנה די תשמעו קל קרנה, משרוקיתה, כתרוס, סבכה, פסנתרין וסומפוניה, וכל זני זמרה, תיפלון ותסגדון לצלמה די עבדית. והן לה תסגדון, בה שעתה תתרמון, לגו אתון נורה יקדתה, ומנהו אלה די ישזווינחון מן ידי. ענו שדרך מיישך ועבד נגו, ואמרין למלכה, נבוכדנצר, לה חשכין אנכנה, על דנה פתגם להטבותך. הן איתי, אלא הנה דאנכנה פלחין, יכיל לשייזבותנה, מן אתון נורה יקדתה, ומן ידך מלכה ישייזיו. והן לה, ידיע להווה לך, מלכה, די ללהך, לה איתנה פלחים, ולצלם דהבה, די הקמתה, לה נסגוד. בדיין, נבוכדנצר, התמלי חמא, וצלם אנפוהי אשתני, על שדרך מישך ועבד נגו. ענה ואמר, למיזה לאתונה, חד שבעה, על די חזה למזיה. ולגוברין, גיברי חייל דיווי חיילך, אמר לכפתה, לשדרך מי שך בעבד נגו, למרמה, לאתון נורה יקדתה. בדין גובריה אילך, כפיתו בסרבלי חון, פטשי חון, וכרבלת חון ולבושי חון, ורמיב לגו אתון נורה יקדתה. כל קובל דנה. מין די מילת מלכה מחצפה, ואתונה איזה יתירה, גבריה אילך, די הסיכו לשדרך מי שך ועבד נגו, כתיל הימון שביבה די נורה. וגבריה אילך תלה תהון, שדרך מי שך ועבד נגו, נפלו לגו אתונו נורה יקדת מחפתין. עדיין, נבוכדנצר מלכה, תבה וקם בהתבהה לה. ענה ואמר להדברו היא, הלא גוברין תלתה רמינה לגו נורה מחפטין? ענין ואמרין למלכה, יציבה מלכה. ענה ואמר, הא ענך הזה גוברין ארבעה, שרין מהלכין בגו נורה, וחבל לה איתי בחון. ורבה די רביעא דמי לבר אלהין. בדין קרב נבוכדנצר, ליטרא אתון נורה יקדתה, ענה ואמר, שדרך מישך ועבד נגו, אבדוהי די אלהה אילעה, פוקו ועטו. בדין נפקין, שדרך מישך ועבד נגו, מנגון נורה. ומתקנשין אחשדרפניה, סגניה ופחבתה, והדברי מלכה, חזין לגבריה אילך, דילה שלט נורה בגשמהון, ושאר רישהון, לה התחרך, וסרבלי הון, לה שנו, וריח נור, לה עדת בחון. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אלא ההון דשדרך מי שך ועבד נגו, די שלח מלאכך ושיזיו לעבדוהי, די התרחיצו אלוהי. ומילת מלכה שניב, ויחבו גשמיחון, די לה יפלחון ולה יסגדון לכל אלה, לחן ללחחון. ומניסים תאם, די כל עם, אומה ולשן. דיימר שלו על אל ההון, די שדרך מישך ועבד נגו, הדמים יתעבד, וביתה נבלי ישתווה. כל כבל דילה איתי אלה או חורן, די ייכול להצלה כדנה. ודיין מלכה הצלח, לשדרך, מישך ועבד נגו במדינת בבל. נבוכדנצר מלכה, לכל עממיה ומיה ולשניה, די דיירין בכל ערעה, שלמכון יסגה. עטיה ותמחיה, די עבד עמי, אלאה אילעה, שפר קודמי להחוויה. עטוהי כמא רברבין, ותמחוהי כמא תקיפין, מלכותי מלכות עלם, ושלטניה עם דר ודר.